במדבר, פרק ה' וידבר אדוני אל משה לאמר, צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זר, וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לה' לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. וכל תרומה לכל קודשי וני ישראל אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. וידבר אדוני אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, איש איש כי תסטה אשתו, ומעליו אומעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמעה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והיא נתמעה. או עבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו. והיא לא נטמעה, והביא איש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית האיפה, קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת כנאות הוא, מנחת זיכרון, מזכרת עוון. והקריב אותה הכהן, לפני אדוני. ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר, אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרע את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת כנאות היא, וביד הכהן יהיו מי המרים המעררים. והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה: אם לא שכב איש אותך, ואם לא שטית טומאה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעררים האלה. ואת, כי תחת אישך, וכי נטמת, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת אדוני את ירכך נופלת, ואת בטנך צבא. ובאו המים המעררים האלה במעייך, לצבות בטן ולהנפיל ירך. ואמרה האישה, אמן, אמן. וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. והשקה את האישה את מי המרים המעררים, ובה ובה המים המעררים למרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטירה המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים. וישקה את המים, והייתה, אם נטמאה, ותמעול מעל באישה, ובאו בהמים המעררים למרים, וצבתה ותנה, ונפלה ירחה, והייתה האישה לאלה בקרב עמה. ואם לא נטמאה האישה, וטהורה היא, ונקטע ונזרעה זרה. זאת תורת הקנאות, אשר תסטה אישה תחת אישה ונטמעה, או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. וניקה האיש מעון, והאישה ההיא תישא את עוונה.